Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mycket välkomna till Agendasättarna, en intervjupod där jag, Anders Hedhamre, träffar folk i sportcommunityn, antingen mediepersonligheter, gamla utövare och tränare eller aktiva. Varje onsdag kommer ett nytt avsnitt på Sportexpressens plattformar iTunes eller på bloggen www agendasattarna.wordpress.com Som agendasättare nummer 29 ska vi lyssna till en känslosam och mycket ödmjuk kvinna som en del av mina tidigare intervjuobjekt har önskat som gäst faktiskt. SVT Sports Jane Björk är nämligen den som ska ställa ställas inför ett frågebatteri om branschen, henne själv och sport i stort. Mitt och Jens samtal upphåller sig om det faktum att hon var en av de allra första tv-kvinnor att leda sportstudieprogram på 80-talet. Hur hon ser på att vara en förebild idag. Hon ger oss även anekdoter om tider som flytt och ett par rejält härliga stories som Diego Maradona. Jane beskriver också varför hon drog sig undan strålkastar i ljuset under många år men att hon nu drivs som fisken i vattnet på tv-huset. Självklart diskuterar vi rättighetsläget och ser Jane råd till unga aspiranter som vill slå sig in i branschen. Berätta gärna vad ni tycker om podden på mejladressen agendasattarna eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Och precis som vanligt kan man såklart köpa en tjusig Agendasättarna t-shirt av mig till ett bra pris. Den som är intresserad av det där, hör av sig på mail eller via Twitter. Nu lyssnar vi till Jane Björk. Radio. Jättekul. Jag får några... kul. tillbaka min nostalgitrippar. Ja. Ehm, Jane Björk, hjärtligt välkommen till podden. Tack. Alla får berätta om sin yrkesroll först och främst. Så jag ber dig också göra det. Vad är din arbetsbeskrivning här på SVT? I dagsläget så säger jag programledare och reporter. Men under de här åren som jag varit här så har jag i princip jobbat med det mesta inom eh, journalistiken då, på reportersidan så att säga. Eh, förutom direkt kommentering. Det har jag inte velat göra. Jag har känt så instinktivt att det passar inte mig. Jag fick frågan jättetidigt eh, redan när jag började i slutet av 80-talet. Vill du inte testa och kommentera? Nej. Jag kände instinktivt att det var inte min grej. Alltså. Jag har livespeakat miljoner, jag på att säga, i alla fall hundratals matcher, man backar, backar bandet. Och det är helt okej. Okay. Men då har du bara den där lilla, lilla, lilla bråkdelen av en sekund att tänka imperfekt istället. Vilket jag känner passar mig mycket bättre. Så jag har faktiskt, tyvärr kan jag säga, för jag tycker det hade varit bra om en tjej redan på slutet av 80-talet hade vågat hoppa på att kommentera någon av de mer traditionellt manliga idrotterna som hockey och fotboll och så. Bollsporterna som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men, nej, men allt det andra i övrigt i princip har jag väl testat. Vi kommer återkomma till ganska mycket av det du nämner där. Så du tangerar flera av de ämnena jag har. Jag har redan svarat. Men jag vill bara hänga kvar där. Hur, mm. eh, jag tror det kan vara kanske svårt att förstå om man inte är i branschen. Hur kommer det sig att den skillnaden är så stor upplever du att eh, göra live liveidrott jämfört med att hålla, ett, eh, hålla låda inför en och en halv miljon på ett liveprogram? Alltså jag tror att vi upplever ju det här väldigt olika. Jag tror det beror på vem du frågar. Vissa tycker ju att det är oerhört mycket lättare att prata här och nu till det som faktiskt händer mitt framför ögonen på dig. Det skulle vissa svara. Men för mig har det verkligen inte känts så, jag har inga um, orosmån inom mig när jag ska, om jag ska prata live framför en kamera till exempel, där känner jag mig, i det hantverket känner jag mig ganska bekväm och hemma, men inte att prata till bilden och skeendet på det sättet, men däremot som sagt, jag behöver inte så många sekunder, men bara backa bandet lite grann liksom. Mm. Där känner jag. Det är jättesvårt att, att sätta fingret på det, men mm. jag har känt så enormt tydligt redan från början att nej, det är inte min grej. Vi ska vara helt glasklara mm. kring din yrkesroll här. Vilka sporter är det du har begränsat dig till? Man har ju genom åren fått, det kan vara under ett OS till exempel- då kan du få lägga text till Bobrådel eller till saker som du aldrig egentligen har varit i närheten av aktivt själv. Men eh, jag är ju bolltok i allmänhet och fotbollstok i absoluta synnerhet. Och har privilegiet att få jobba enormt mycket med fotboll. Det har jag alltid fått göra, både herrar och damer. Och eh, kanske ännu mer idag. Eh, ja, fotbollen är absolut nummer ett för mig, men bollsport i allmänhet, det är... Om man snackar med kvinnor i branschen så kommer ditt namn upp ganska ofta som förebild. Varför tror du att det är så? Eh, kanske därför att jag var en av de första som vågade mig på det här. Jag säger vågade därför att jag kände aldrig... Eh, alltså personligen kände jag aldrig något tvivel om vad jag ville jobba med. Eh, jag ville verkligen jobba med idrott- att det blev journalistik kanske är lite mer tillfällighet. Även om jag alltid har tyckt om att skriva, prata, läsa. Jag tycker om att jobba med språket. Så på det sättet låg mig väl lite nära. Men jag ville framför allt jobba med idrotten. Och det var så himla tydligt ända från jag... Ja. Jag var barn. Och tryggheten i att våga hoppa på det här. Om, man, om jag liksom tar hela steget. Spektrat, fram till det att jag faktiskt gjorde det. Det har jag hemifrån. Alltså det, jag har en pappa, en bror. Jag har en familj som alltid har tagit det för självklart. Att mitt idrotts- och fotbollsintresse. Är precis likadant. Som killarnas. Och den tryggheten. Med den tryggheten i ryggen. Så, så var det, det var självklart för mig. Jag sa redan när jag var tio torvår Min pappa är född Vidaberg både mina föräldrar och östgöttar. De flyttade visserligen upp till Bergslagen innan vi syskon föddes. För pappa fick jobb på järnvägen där och de flyttade. Men eh, vi har åkt ner till Åtvidaberg, Kopparvallen. Alltså, sen vi kunde krypa, mina, jag och mina syskon. Och sett matcher där. Och jag sa redan då, eftersom vi har följt det laget i alla år. Så där ska jag jobba pappa. Jag ska också jobba så där. Och då pekade jag på Arne Hägerfors och Bosse Hansson. Och de som alltid var på Kopparvallen på 70-talet eftersom Åtvidaberg... Svenska mästare och mycket kretsade fotbollen i Sverige kring, kring Återvill. Och eh, redan då sa jag att det här ska jag jobba med. Så att någonstans inom mig har jag alltid, alltid velat göra det här. Men sen kanske lite mer efteråt, eller när man kliv in i det. Så har man kanske förstått att det var inte lika självklart för, för alla. Att tjejer skulle jobba framförallt med, med det här ja, traditionellt manliga fotbollen och allt där Men jag kan ändå inte säga att jag har haft... Eh, jag har inte känt så jättestort motstånd, det har jag verkligen inte gjort. Men jag var ju ändå en av de första som vågade, om jag säger det då, vågade ta det steget. För det var ändå en väldigt traditionellt manlig värld. Och jag tror att det kanske är därför då som, om det är så, att flera nämner mig så att jag var en av de, en av de första som gjorde det. Man kan ju vara övertygad om vilken yrkesbana man ska ha och man kan ju till och med hamna på den som du har gjort då. Men... Sen kan man ju vara kast när man väl är där, men du har ju uppenbarligen gjort någonting bra. Vilka är dina styrkor tror du som har gjort att du faktiskt är förebild utöver att du är kvinna? Oj, jättesvårt att svara på själv. Det är ju det. Du måste ha en aning det är om det. nästan andra borde svara på det i så fall. Ehm... Um... Ja. Kan vi återkomma till det? För för det där är lite svårt att sätta fingret på. Ja. Det, jag hoppas, om jag säger så då, jag hoppas att det märks att jag är genuint intresserad av det här. Och att det verkligen är så. För det tycker jag är det absolut nästan viktigaste i det här. Att man alltid, alltid, alltid kommer ihåg att det är den man intervjuar som faktiskt är den viktiga. Bara för att jag jobbar på tv och är i bild. Alltså det är ungefär som en riktigt bra domare- har sagt det tidigare, liksom, märks inte riktigt därför att han verkligen får att bara flyta på. Utmärker sig inte så mycket själv. Jag har aldrig haft det riktigt att jag vill liksom, ta för stor plats själv. Och jag hoppas att det märks att jag tycker att de jag intervjuar är viktiga och att jag är genuint intresserad. Jag hoppas att det är så. Fast det, det är så svårt att få andra svaret. Du var inne på det själv men om vi utgår från att du var den första kvinnan som ledde stora tv-sändningar, fotbolls- VM och så vidare. Hur ser du på det där arvet? Ja, det är ju rätt... Stort att du har gått i bräschen för det där. Känner du, känner du det? Ja, om jag, nu var ju inte jag första kvinna i rutan. Det var inte. ann Ryd Pettersson var ju först. Eh, det var ett par till som var före mig. Eh, men jag var en av de första. Och, och just det här att... Eh, när du ändå nämner mästerskapen, de stora fotbollsmästerskapen, så... Eh, Ja, är det någon enda grej som jag då ärligt, om jag ska vara helt ärlig, kan säga att jag är lite stolt över? I efterhand, för jag, det kan nog lite mer när jag tänker på att man faktiskt vågade göra det, än det gjorde faktiskt då. Det är väl att jag vågade ta plats bredvid de här stora, stora profilerna som man hade förut sen man var barn. Så jag tittade ju alltid på allt. Jag menar, på den tiden, när jag var liten, det var en. Direkt sen match i veckan. En tips 6 match. Det var höjdan den veckan. Liksom. Man bänkade sig och såg det här. Idag med det utbud som finns. Det är ju ingen som kan begripa det idag. Att det faktiskt var så. Så att alla de här som, som de stora profilerna som ledde sändningarna då. Både i tv och radio. För jag gillar ju radio väldigt mycket också. Um, alltså det är klart att, att, att jag faktiskt vågade säga. Ja tack. Jag vill det här. Och visa att jag, jag vill det här på ett lagom framfusigt sätt om man säger så. Jag hoppas att det var så. Ehm, därför att jag insåg ju verkligen att här ska man vara rejält ödmjuk. Det här är inte lätt. Ehm, hantverket är inte lätt. Alltså det är väldigt utsatt roll. Ehm, och på den tiden, det var inte 114 kanaler, det var två kanaler. Jag kom ju aldrig gå med min första sändning utanför tv-huset. Alltså, folk stod och pekade på en. Det var ju verkligen så. Berätta. Nej, men det var ju så. Alltså det var ju nästan så att, uh, ja. ja, men så var det. Jag, kan, jag, ska, bara, jag ska bara liksom uh, avsluta det där. Att, jag kan känna ändå att, att man vågade liksom göra det där ändå. Den här drömmen som man alltid burde med sig. Jag vågade sätta mig där och VM90 och liksom, ja, det kan jag vara lite stolt över. Idag faktiskt. Fast då var det mer så att man var så inne i det. Det var så att wow, liksom, man får jobba med det här. Det så, häftigt så Men det kan väl vara. Du nämnde själv att du mötte visst motstånd då. Vad var det för typ av motstånd? och Hur tog det sig uttryck? Alltså inte jätte... jag, jag, jag är nog lyckligt lottad. Jag, var nog... alltså, jag hade kanske Jag hade lite tur också. Um... För att jag, jag, jag tycker inte att jag mötte jättestort motstånd. Och det säger jag inte för att frisera någonting nu. Eh, mera lite grann osäkerhet. Eh, bland liksom... Mm. Till exempel, jag jobbade på Radio Örebro. Eh, Lokalradion där i några år innan jag började på tv. Och de första presskonferenserna där med... Med 100-150 grabbar kunde det vara på, på liksom större grejer. De stora klubbarna fick det En del larviga kommentarer antagligen av osäkerhet. För att de inte riktigt visste hur de skulle. Man kunde vara ensam tjej. Liksom. Även när jag började här. De första det här när man var nästan ensam framförallt inom fotbollsvärlden då. nästan ensam varje gång man var ute på saker och ting. Det är klart liksom att viss osäkerhet det, någon larvig larv kommentar, lite ska verkligen, ska verkligen en tjej, va? Ska hon sitta där? Ska det vara så? Det kunde vara en del i tidningar liksom, tv kronikörer som, som tyckte till och sådär, fast inte så himla mycket, jag kan känna kanske lite mest av osäkerhet från deras sida att de inte riktigt visste, visste de skulle bedöma liksom. Blev du aldrig ledsen? Jo, ärligt absolut, det är inte så himla kul alltså det är som blir bli lite nockad en dag och sen så ska man in i ringen igen nästa dag och så ska man sitta där och, liksom och bara tycka att det här är jättekul, man är ju inte med en människa Ja, absolut blir vi ledsen över vissa saker, framförallt när det har varit sådana här lite mer personliga grejer. Eh, Konst kritik måste man ju ändå försöka hantera och det kan ju vara saker man vet med sig att man borde förbättra och sådär. Eh, men när det har varit sådana här larviga kommentarer och eh, lite mer personliga liksom, angrepp sådär, för att, i ett par fall för att man är tjej, man känner att de hade inte så mycket att ta på men man sitter på någonting. Det är klart att man blir ledsen, det är klart att man blir absolut. Det, så var det. Men, men ändå så måste jag verkligen säga att jag har haft jag kanske haft en jädrans tur alltså för att jag har känt mig otroligt eh, både på Radio Göteborg när jag självklart skulle börja jobba med sporten där. Jag var enda tjejen där också på lokala stationer runt omkring. Jag tänkte ju när jag började där eftersom jag hade den uppväxten jag hade liksom med, med som sagt med familjen som stöttade och självklart och allt det så för mig bara så här vad kul det ska bli att träffa massa andra tjejer som också jobbar med sport va. Vi hjälpte varandra på lokalerrestationerna emellan då, och då, det kunde ju vara så att de ringde och frågade vår chef på raden. Du, du det där, ni har någon Janne Björk där? Skulle han kunna göra en intervju för vårt lag också? för Man hjälpte varandra, motståndarlagen och sådär. Ja, vi har ingen Janne Björk här, men, men det är hennes brorsa faktiskt, men, men vi har en Jane här. <laughs> och då kunde vi, alltså, lite sådana grejer, men... Men jag hade självklart stöd från redaktionerna. Både Radio Hjörebro, här på TV-sporten. Liksom. Jag, jag har verkligen känt mig otroligt stöttad så. Så att, då har det varit lite lättare också att ta de där sticken. Liksom. Mm. Som, men, men nej, jag har kanske haft tur. Mm. Mm. Om vi etablerar det, du är en mm. förebild nu för yngre kvinnor. Vem var din förebild när du kom upp? Ja... Ehm. Ehm. Jag tycker ju Ann-Britt Rydh-Petersson, som var den första tjejen som vågade. Vi ska bara förklara Häftigt. om det är, för hon har även mm. ett stort flutet på Aktuellt. Mm. Mm. Men började med sin bana på tv Hon var den första kvinnliga journalisten som satt i rutan, ja. Så var det. Och att hon vågade ta det steget, det, det tycker jag var... Det var jättekult. Det, det tände ju eh, mitt topp om att så där ska jag också jobba, såklart. Men, men det var ju killar. Jag hade, det fanns ju inte så många tjejer faktiskt. Det var ju mest killar som man tittade på. Och jag känner mig ju igen mig mycket i... Jag jobbar med en dokumentär nu, Pia Sundhage, inför EM här. och förut henne det här året sedan hon kom tillbaka till Sverige som förbundskapten. Och jag känner ju igen mig så otroligt mycket i det hon berättar. Från min sida sett av idrotten då som reporter. Just det här när hon pratade om sina förebilder. Och jag menar, hon hade en hund som hette Cruyff Pelle Beckenbauer. <laughs> så var det för mig också. Jag hade ju också manliga idoler. Såklart. Både inom fotbollslagen och även inom det jag ville jobba med sen. Man tittade ju så. Så var det ju liksom. Och jag känner ju igen mycket av det Pia berättar också. Eftersom jag, hade, jag har samma bakgrund. Jag vill ju också bli fotbollsproffs. Det var ju min dröm. Jag pajade ett korsband i 20-årsåldern och kom aldrig tillbaka så att Pia och jag har aldrig möts på fotbollsplanen. Men jag hade exakt, jag känner igen så mycket av det hon berättade om. Stödet hemifrån, drömmarna om mästerskap, allsvenska, proffsspel, allt det här. Men vi har mötts så, så många gånger genom åren, som i snart 30 år. Jag som reporter hon som, som, som spelare och tränare på högsta nivå. Liksom. Hon nådde ju hela vägen och det är så häftigt. Jag blir, jag blir, jag blir liksom berörd, väldigt berörd när jag har följt hennes historia också. Mm. Men jag känner igen väldigt mycket om det här med förebilder och sådär. Det, det var ju män liksom. mm. i vår fotbollsvärld så var det ju mest män. Mm. Mm. Eh, när du kom upp då på 80- 90-talet, man har hört mycket skräckhistorier om hur det var på den där tiden. Med alkohol och liksom lite mer vilda västen i sportmediabranschen. Var det så eller är det bara en myt? Eh. Jag kom, när jag kom i slutet av 80-talet hit... Eh, nej, jag har aldrig upplevt det. Absolut inte. Nej, men det har jag inte. Det, det som har hänt, det är ju mera hantverket. All den här tekniken vi sitter i idag. Eh, det är ju där den stora utvecklingen liksom är. Eh, det var ju mera ett... Eh, vad ska jag säga? Det, vi var mera... Det fanns många fler yrkesroller. Allt har effektiviserats med åren. Då när vi åkte ut det var en reporter, en fotograf, en ljudtekniker, en redigerare. Vi var ju team. Alltså det var ett mer hantverk på det sättet med varje stolt yrkesroll. Um, och um, som sagt, det var inte den konkurrensen. Uh, vi var ju ensamma på banan liksom, som sport-tv. Uh, vi hade rättigheter till allt. <laughs> um, så, alltså det, det var ju det, det, det alltså från, från det hantverket, och vi satt och skrev eh, på maskin, man satt nästan och höll sin maskin och de kom man tänkte nu ska det här gå, Hjärp, rör inte min skrivmaskin liksom, och eh, det senaste telegrammet kom ju på printen, gud är jag 150 år, <laughs> det senaste telegrammet kom ju på printen liksom, åh oh, Ben Jonsson dopad, <laughs> alltså så, eh, vilket ju var hemskt i sig, men alltså, världsnyheterna kom på teleprinten. Alltså ingen idag som jobbar med det kommunikationssamhälle vi lever i och som kommer hit idag kan ens fatta att man är kvar när man har jobbat på det sättet. Där är en jättestor... Men alltså det här att det inte skulle jobbas, det som du de säger med myterna, det mötte jag aldrig. Mm. Nej. Tycker du den utvecklingen är läskig och är den svår att hänga med i? För det går så otroligt fort nu för tiden. En nyhet som Ben Johnson hade varit ute på Mm. Kanske 20 sekunder idag. Mm. Mm. Mm. Kan du tillgodose dig den nya tekniken och det sättet att jobba? Man är ju lite mittemellan, det är man ju. Jag skriver ju fortfarande gärna med papper och penna. Jag måste erkänna det. Sen är det ju naturligtvis fantastiskt på vissa sätt. Jag tycker, det är både, jag tycker verkligen att det är både för- och nackdelar. Jag är väldigt glad att jag fick vara med när det var ett sådant hantverk. Att klippa och liksom, från scratch och liksom allt det här. På det sättet. Samtidigt som man naturligtvis måste välkomna teknik som för, för handlingar framåt och liksom utvecklingen. Och Det finns ju möjligheter idag som man inte hade då, naturligtvis. Att ta del av allt snabbt och allt det där. Så att det är klart att det är både och. Och det kan jag. Det kan vara svårt att hänga med i Det tycker jag faktiskt. Mm. Det, är lite, det går lite för fort i vissa lägen. Mm. Du värvades till tv sporten från det legendariska musikprogrammet Notknäckarna. Såg du det? Colin Sjöblom håller det va? Såg du det? Ja. ja. ja. Absolut. Det såg jag. På flera kvällar vill jag minnas. Mm. Mm. Lite lasagne och, och ja. notknäckarna. Ja. <håll> kan inte berätta om ditt eh, musikintresse hur kom det sig att du fick vara på notknäckarna? Jag ska försöka göra den här storyn kort då för det här ja. allting hände faktiskt samtidigt. Eh, jag jobbade som sagt på jag pluggade ett par år i Örebro. Det var därför jag var där. Så, så bad jag få göra min praktik. Vi hade slutpraktik då. På radion. För jag tyckte det var väldigt spännande med radio. Och jag, jag gillar det. Jag gillar att det är lite utrymme för fantasin. Och, och att det är väldigt direkt och snabbt. Och, och ingen bryr sig om hur det ser ut. Eller borde se ut i håret eller kläder. och så där, Utan man verkligen man lyssnar på det som sägs. Ja, sen finns det väldigt stora uh, fördelar med tv också. Men om det håller oss till radion då, så tyckte jag det var spännande. Så jag gjorde min praktik där. Och hade turen att få stanna. Jag jobbade med allt möjligt på radion. Det var ju så lite pionjäranda på den tiden på Lokalradion. Men jag jobbade då bland annat med sport såklart, för det var det jag ville jobba med på heltid egentligen, men det fanns inte det utrymmet på radion. Men inom loppet av några månader så står två producenter på mitt rum. Dels Lasse Haglund som gjorde fem myror, fler än fyra elefanter. En dag så står han eh, bara och säger, hej är det du som är Jane? Eh, ja, ja. Eh, jag har fått tips om dig. Eh, jag behöver en ny programledare till ett eh, idrottsprogram som heter Pep Talk. Och jag fick tips om dig för att jag gör ett program här nu i Örebro, och eh, vill du testa? Så vi åkte till Karlskoga och träffade Njetta Andersson mm. och gjorde några pånånser där. Och så sa han att eh, du får jobbet. Eh, så, så det var ju tur och lite omtummen, det har aldrig jobbat med tv överhuvudtaget. Men, så det var några program som vi skulle göra då, i en serie kan man säga. Jag skulle ju fortfarande jobba kvar på radio naturligtvis. Eh, sen så hade vi då... I den här pionjärandan så hade vi fullskalig försök på när vi jobbade eller vi, vi sände hela dagarna under tre månader och det var ju jättekul, jättemycket jobb men jättekul och det skulle avslutas med en stor, stor, stor ballonsändning på torget och då var Karl Lune Sjöbrom inbjudan för att han är från Örebro där och var inbjuden som gästprogramledare. Så han höll ju det här stora showen på, på Radio Röbro tillsammans med ett par av oss andra som var programledare. Jag råkade vara en av dem. Några månader senare och det var i samma, samma andetag nästan som, som jag hade börjat jobba med Peptalk eller skulle börja jobba med Peptalk. Då ringer Carl Uno, och det var, hade gått ganska många månader och sa Hej, du förstår, jag söker en ny programledare för Pekka Langer är sjuk och kan inte fortsätta. Jaha, tänkte jag, vad kan, kan jag hjälpa till eller någon jag känner, tänkte jag, ärligt då. Det var ju ändå liksom bästa sändningstid, fredag kväll, jag hade aldrig jobbat med det. Och han hade ju inte sett mig, jag hade ju inte börjat med peppertalk heller. Eh, men då förklarade han att det var mig han tänkte på. Och han ville absolut att jag skulle testa det här. Och jag sa tvär nej först. Nej, nej, nej, nej, sa jag. Jag, jag har aldrig jobbat med tv, direkt sändning på det sättet och så. Men... Eh, han gav sig inte riktigt. Så han kom ner och vi pratade igenom det här. Och så tänkte jag att äh, frågespart musik. Jag tycker väldigt mycket om musik. Det är ingen som dör. Jag försökte verkligen tänka Man blir bättre med det på, med åren. Och får distans i saker och ting. Men jag lyckades faktiskt redan då. tänka att. Äh, vad är det värsta som kan hända då? Jag testar väl då. Fast jag var jättenervös. Det var jätteperigt. Så hade jag varit i. Det här var 87 på våren. Så hade jag varit i fyra dagar i. Här i TV-huset. Vi började förbereda det här programmet som skulle gå. Det var för en säsong då, våren. Men då tänkte jag att jag är ju bra korkad om jag inte ringer upp till TV-sporten. Sveriges största sportredaktion, liksom, Och ber att få kolla på en sändning. Det är klart att jag måste. Så jag ringde upp till Kjell Andersson och frågade. Hej, jag råkar vara i huset. Jag, jag vågade inte säga riktigt vad jag skulle göra. Jag råkar vara i huset, men kan jag få se en sändning? Absolut, sa han. Så jag var uppe och tittade på en, på den tiden hade vi långa sport nu på torsdagar, en halvtimme långa med hockey, full omgång och så sådär. Så det var jag och så frågade han, hur intresserade du av det här då? Jag vill jobba med sport på heltid. Ja, ska jag jobba med notknäckarna först nu Ja men okej då, då får vi dig där då. Och jag var ju både för notknäckarna och för tv-sporten skulle jag tycka. Så att, men nej, tur som en tokig. Efter fyra program tror jag var faktiskt. Jag kommer ihåg det för att det var så speciellt för mig. Då ringde de och sa att du får få sommarjobb på TV-sporten om du vill. På den vägen är det. Så allt det här kom liksom i slag i slag. Så jag hade jätte jättetur tycker jag. Och sen så fick jag fast anställning på hösten. Mm. Här. Och på den vägen är det. Under en period var du borta från TV-rutan. Mm. Vad berodde det på? Det blev för mycket. Jag kände att... Eh, det har, tangerar väl lite grann det här som jag pratat om radio. Att där lyssnar du verkligen på vad som sägs. Och, och det är det som jag tycker är så skönt med radio. Jag har alltid stort rivs, Jag har ju aldrig någonsin ångrat att jag kom hit till TV-sporten. för att jag har stort rivs med redaktionen, människorna, jobbet. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså det, är, det är ett privilegium att få jobba med det här varenda dag. Men det blev för mycket uppmärksamhet. Och mycket var ju för att jag var ganska ensam i rutan eh, under några år här. Så var jag, under några år så var det så att eh, jag var faktiskt var den enda tjejen som syntes och eftersom jag dessutom då jobbade med, liksom, med fotbollen och det, så det blev väldigt så att efter VM 94, eh, fotbolls-VM 94, då satt jag i studion. Då kände jag att nej, jag måste ta en paus från det här. För det var så, nej. Jobbet, ja, intressant. Men allt det här liksom runt omkring, det, var, det gick inte en vecka. Alltså jag, tror, jag tror inte jag ljuger för det med att säga att det gick inte en vecka under ett par år som ingen ringde och ville ha med mig på en det ena, en det andra. Och jag, nej, nej, med ett par undantag som jag kände att jag kunde liksom ja, kändes liksom rätt då. Så jag, nej, jag vill inte, nej, vill inte, nej, nej, nej. Privatpersoner och liksom, eller företag? Nej, nej, alltså tidningar, artiklar, gippon eh, liksom... Det var någon som ringde. Du, vi håller på med en serie om maffian i USA. Jaha. En det tidningsmagasin då. Jaha. Du, håll med om att det vore oväntat om du stod vid en badis i en läcker röd klänning med Al Capone. Ja, ô. ganska oväntat. Men nej tack. <låder> alltså förstår du, det var... Det handlar inte bara om idrotten, det handlar om så mycket annat också. Så där. Och det var ju för att Sverige är litet, för att det var bara... Eh, vi var inte helt ensamma på banan i det läget, men, men det var väldigt, vi var få. Och då blev det så att fort man visade näsan i rutan så var det liksom så upp... Så att jag bad då, eh, Bossy Gänsel och Kjell Andersson, mina chefer, då, att jag sa att jag älskar jobbet, men jag orkar inte vara utan just nu. Det är för mycket, liksom. Och då fick jag jobba gick jag på redaktörskap istället. Så jag har jobbat som redaktör och reporter under många år. Ett enda undantag, en fotbollskväll mitt i sommaren i slutet av 90-talet någon gång, hoppade jag in så där för att det var lite kris på på och så. Men sen var jag inte ute utan på torvår. Förs jag kände lusten igen. Att, nej men nu, nu. det är många kanaler, det är många tjejer, det är jättehärligt. Jag är bara en i mängden, det passar mig mycket bättre. Jag kände verkligen det så tydligt att nej, okej, nu för jag gillar hantverket nu kör vi igen Det här är en podcast från Expressen Du har ju träffat otaliga sportstjärn naturligtvis, Vilka, vilken är din drömintervju framöver? Oj! Den har jag inte ens tänkt på men det finns ju jättemånga spännande liksom, som man skulle vilja sitta ner och prata i lugn och ro med. Det är många man bara möter jättekort i mixen som man känner att... Ja. Det skulle vara mycket intressantare att, liksom, att få sitta ner i lugn och ro och prata. Många har ju jättemycket spännande att berätta. och har haft långa karriärer. och alltså, jag, jag har jättesvårt att säga en. Jag, jag, jag måste säga det. Maradona jag, har du gjort, va? Aldrig suttit ner så här. Som är dig, aldrig. Jag har ju liksom träffat honom några gånger så där hastigt. Det var ju VM 90 första gången. Och sen eh, ställde jag några frågor till honom under 2010, VM i Sydafrika. Som du fick eh. väldigt god kritik för. Eh, tack! Jag, jag, jag var där nere så att jag... Det är kul om det är så. Nej men alltså, det, det, det var ju svårt. Det var ju lite huggsexa om att försöka överhuvudtaget... Det var lite speciella förhållanden då faktiskt. Därför att eh, det är sånt som inte kanske framgår så. Men mikrofonen gick sönder. Alltså det var jättekonstigt för det där. Så att, eh, han, den killen som delade ut ordet första gången på den första presskonferensen. så presskonferensen. Det var ju jätteintresse. Han, han eh, jag vet inte varför, men han såg någon en chans att... att eh, å han gav frågorna till bara män först liksom, Och sen skulle och så avslutar vi ihop med en kvinna, det passade väl bra? Så gjorde han så. Och, och jag vet inte riktigt varför. Jag tror faktiskt inte att han hade. Något, det var inte illa menat, men det blev lite konstigt. För då hade han precis fått någon sån här fråga av någon manlig journalist. Eh, om sitt privatliv och om kvinnorna och om. Liksom, eh, och frun. Och, alldeles, ja. Så då var det med, åh, oh, då passade väl jättebra. Du vet, det var liksom den övergången. Att det sista ordet går till en kvinna. Och jag, hade helt seriösa, jag hade verkligen helt seriösa ingångar i mina frågeställningar. Men äm, ja, du vet, som det oftast blir, då, då blir det lite garg redan för och så där. Men jag ville ju försöka få honom tillbaka till det här att jämföra. Det var hela min ingångs, ingång. Där liksom. Du som spelare 90 med den enorma press ni hade då liksom, nere i Rom. Och nu som förbundskapten och kan dessutom ta väldigt mycket av uppmärksamheten från spelarna. Och vad kan det vara om man jämför och trupperna och du vet kvaliteten och sådär? Så går ut mikrofonen sönder tre gånger. Så det var ju så här, så, så första svängen, ja... Jag skulle bara säga en bisats då, så där att För att förändra, bara liksom sätta, markera det. Liksom att, ja, för 20 år sedan. Så sa du så här och så här. Och så Vi träffades då. Och under, Va? Träffades vi då började han då. Och så började alla garva bara för att det hade redan varit du vet, med kvinnor. Och liksom allt det där. Ja det gjorde vi. Eh, därför att. Eh, det var inför finalen. Och så där. Ja då förde du inte tur med det skämta hand, då. Liksom. Därför att vi förlorade ju finalen då. Och så, så mikrofonen sönder. Och så två gånger till. Så det där varit ju en jätte. Liksom soppa. Men jag fick ställa mina seriösa frågor till slut. Och då gäller det att ha lite is i magen och känna liksom att då är man lite glad att man är lite äldre. Därför att det, jag tror att det är lätt. Om man är liksom lite yngre i det läget, det kan jag tänka tillbaka. Då hade jag blivit ganska stressad av hela den här situationen. Jag tänker liksom då på 80-talet om det hade hänt då istället. Men nu känner man liksom att gilla läget. Det här händer. Mikrofonen går sönder tre gånger. De har suttit och frågat massa ointressanta saker tyckte jag om, om liksom, som inte har med fotbollen att göra. Nu vill jag ställa de här frågorna. Nu får jag gilla att det blir lite garv, lite ploj, lite sådär. Före, så. Det är det som händer och då får man rätta sig efter det. Liksom. Men jag tror att resultatet funkar rätt bra i alla fall. Hur är han då Maradona? Är han liksom trevlig eller han elakt, karismatisk om du förstår det? Eller verkar han härlig och varm eller? Alltså jag känner inte att jag kan uttala mig om honom överhuvudtaget faktiskt. Jag kan inte det. Jag vet inte. Jag har ingen aning. 90 var ju rätt nonchalant- så där. Väldigt, alltså, och körde som fasen med journalisterna- och liksom hela tiden retade retades. Va? Folk trodde att de skulle få komma nära sådana frågor. Och så, bara, nej, nej, nej. Du vet, så började han trixa med bollen, började sjunga. Han stod på Trigoria, romans träningsanläggning. De hade huvudsätet där. Och stod på balkongen med sin pappa. då Och de stod och sjöng. Och, liksom, och alla journalister bara sökte efter. En fråga, en fråga, en fråga. Och han tisa lite och retades lite. Och så där. Jag vet inte om... Om han tyckte det var kul, om andra tyckte det var kul. Eller, men då var jag så himla ung och var så himla. Jag, jag bara skulle ha, försöka få ett svar, liksom, göra något jobb på det här överhuvudtaget. Så att, jag vet inte. Jag har ingen, jag känner mig i huvud taget inte, ingen inte. Men du talar italienska? Ett, hemsnickrad, lite grann, ja. Hur ja. Har du lärt dig det då? Eh, jag, jag ville läsa italienska redan jättetidigt. Eh, vi åkte ganska mycket, pappa jobbade som sagt på järnvägen och vi åkte ganska mycket i Europa på fotboll och så där också. Eh, han tog med oss liksom ut på tågresor ute, vi var på VM 74 i, i Tyskland och, och, och så hamnade vi i Italien ganska tidigt på semester och så där också. Och eh, vi förälskade oss lite, både jag och mina syskon förälskade oss lite i Italien. Så att eh, brorsan var där en period, syrran var där i åtta år jag var nere och hälsade på henne, jättemycket förstås. Jag har varit nere två eh, gånger och pluggat så där skola för utländska studenter. Då. En sommarskola en gång och en höst, 94 var det. Efter VM där så åkte jag ner på hösten och bröt av och gjorde något helt annat. Pluggade italienska tre månader. Jag bodde i italienskt kvarter, Syran hade hjälp med lägenheter och eh, men sådär. Så att det, då kommer man ju in i det på något sätt, men, men, eh, men som snack, det är väldigt sådär liksom... Och så har jag lärt mig genom jobbet faktiskt. Mycket fotbollstermer sådär, har man ju lärt sig efter när man måste göra sig för stad. Och så, jag, bodde, jag har bott i familjen i då, första gången i Italien och sådär också. Så att... Um, ja, väldigt hemskt Så be mig inte prata politik eller ekonomi. Så det, det funkar inte. Men fotboll och mat och livet och semestrar och liksom det här vardagen, ja, det, det Och jag bryr mig faktiskt inte om att jag säger fel. För jag säger mycket fel. Men jag tror att det är lite där också. Jag, jag, jag känner inte så stora hämningar där. Utan bara de förstår mig och jag kan göra mig förstådd. Så är det liksom, ja. Jag bjuder på resten. Mm. Men du har fastnat för den italienska fotbollen primärt, eller? Nej, nej, det kan jag inte säga. Jag tycker det finns godbitar liksom, i alla ligor. Det har gått lite upp och ner också tycker jag. Eh, och jag kan också känna så där: vad, vad, är, vad är engelsk fotboll idag? Vad är Premier League? Vad är Serie A? Vad är La Liga? Det, det finns utländska influenser i alla de här ligorna. Vilka har satt sin stora präger på det laget eller det laget liksom? Så bara för att de spelar i en viss liga så spelar de ju inte italienskt i Italien eller alltså, rakt av. Så jag tycker det är lite svårt att säga. Fast jag har ju varit mycket, jag har bevakat bevakat jag ganska mycket. Förr. Kan man säga, inte nu, på, inte sista åren, men förut gjorde vi mycket på fotbollskväll och Det talas rätt friskt i dessa dagar att vi behöver få in fler kvinnor i sportjournalistik. Vi tar ner det tidigare, men tycker du att det är viktigt? Om du tycker det är viktigt, varför är det viktigt? Jag tycker alltid att det är bra med mix. Därför att man har lite olika sätt att se saker. Kanske Det kan vara genetiskt, det kan vara miljömässigt, det kan vara olika sätt att se på saker och ting. Och därmed inte sagt att man alltid kan säga att en tjej tänker så, en kille tänker så. För det menar jag inte och det tror jag inte. Man kan inte generalisera människor på det sättet. Men lite, lite, lite grann finns det ändå där. Det tror jag. Så därför tror jag att i alla lägen att en mix är bra. Däremot... Så hävdar jag fortfarande. Eh, och idag så tror jag inte den risken är så stor längre. Därför att många, de, många söker sig tjejer till sportjournalistiken. Och eh, jag menar jag, jag vet inte många alls som skulle göra det som inte är idrottsintresserade. Förstår vad jag menar. Eh, förr kanske fanns en lite mer liksom sådär eh, att tv vad kul att jobba med tv. Eller med alltså mediet eller sådär. Va? Och... Eh, eh, om det är det, alltså om man säger generellt då oavsett så eh, jag gärna många tjejer. Jag är ju glad att det kommer många tjejer liksom så. Men eh, det måste finnas det gedigna. Men det är ju killar också. Jag tycker inte liksom, vadå, alla killar bara för att det är killar heller. Utan det, det ska ju finnas det här gedigna intresset. Och eh, ja, det, så oavsett om vi tjejer eller killar. Det tycker jag är viktigt det ska verkligen finnas det. Tror du att unga killar och tjejer försöker ta en genväg genom sporten. För att sen gå vidare och bli som du säger tv-personligheter eller programledare? Ja, nej men i vissa fall kan det säkert vara så. Eh, eh, många säger ju generellt att, att jobbar man med sport så lär man sig att hantera väldigt många spontana situationer. och eh, Kanske jämfört med, med vissa andra eh, Eh, om man jämför liknande uppgifter eller redaktioner och så där, att och ni på sporten är liksom bra hanterare för det händer alltid massa så här, som ni ändå inte kan förbereda och så. så att jag vet inte om det är fortfarande eller fortfarande ska jag inte säga för, men herregud när jag började självklart hade de flesta av oss också väldigt gediget intresse annars så skulle man väl inte ha brottats med och slagit in i mansdominerad värld liksom. men jag säger eh, men ja det, det, det kanske finns det är möjligt, men, men jag vet inte om det är så många. Jag tror, jag tror inte det. Jag tänker efter. Sporträttigheter har ju på senare år utkristalliserats mer och mer nu till de olika tv-stationerna. Hur ser du på maktbalansen mellan SVT, och TV4, via sport Det är en helt annan sak nu än när du började. Ja, det, alltså det, det, det, det är det. Är det är verkligen helt annorlunda. Eh, när jag började, jag tror vi. Det var väl Wimbledon-tennisen, om inte jag minns fel nu, som rök först tennisen, tror jag. Och så Och precis. Till TV3. Ja, precis. Så det var de två stora. Och um, det var ju där det började hända före det. Alltså, ja. Nej, men alltså, det har ju hänt jättemycket, naturligtvis. Och jag vet inte riktigt hur man ska... Det, där är ju en... det här är ju en jätteapparat. Och det är ju så himla många faktorer som spelar in naturligtvis. Och eh, satsar man på det, ja, men, stora mästerskap eller OS så det slukar ju hur mycket pengar som helst om man ska, de rättigheterna, kontra då ska man ändå ha några mindre istället eller hur ska man, alltså det där är, nej, där kan man prata hur mycket som helst om. Det är svårt, jag tycker det är svårt att säga. Men någonstans, det handlar ju lite grann om att, att göra det bästa av det vi faktiskt har. Försöka tänka så, liksom. Återigen, gilla läget. Det, är det, var, det, bästa ett, av det. det var ett diplomatiskt svar. Ja. Finns det någon idé och känsla på sporten att var, varför kan vi inte vi kanske spola några av de stora grejerna som SVT lägger pengar på? Jag känner inte till mm. internekonomin, men det läggs ju stora pengar på Melodifestival och, och olika typer av mm. produktioner. Kan man känna på sporten nu känner du att ni vill ha mer resurser, allsvenskan kanske lite ser ni i mm. eller någonting riktigt att tänka tänderna i utöver de stora mästerskapen ni har ja men herregud självklart skulle jag ha fotbollen, hockeyn liksom allt det där men, men jag känner att jag kan alldeles för lite om de här bitarna olika budgetar även om det är samma företag olika penningpotter jag kan alldeles för lite om de bitarna ekonomiskt för att faktiskt kunna ha riktiga åsikter om det jag, jag, jag känner det faktiskt. Det. Kan du säga vilken, rätt, kan du säga vilken <laughs> rättighet du helst hade vill ha plockat över, realistiskt sett? Ja, men jag är ju, alltså, det blir ju knäppt om inte jag säger fotboll, såklart. Någon speciell liga? <laughs> nej. Alltså, nej. Men, nej men jag är fotbollstok. Jag jobbar nästan dagligen numera med fotboll. Med Härlanslaget, Damlandslaget. Liksom, jag sitter med en dokumentär nu. Jag... jag det är en stor del av mitt liv, fotbollen, har alltid, liksom alltid varit och ja, um, så att det är klart det är fotboll, <laughs> så. Vad tror du att du gör om tio år? Är jag pensionär då? <laughs> ja, det kan ju faktiskt vara, det kan ju faktiskt vara. Eh, jag tror att jag på något vis jobbar med, fortfarande med fotboll. Det tror jag faktiskt. Eller hoppas. Hoppas man kan ju aldrig ta någonting för givet. Eh, jag har inga som helst tankar eller planer på att jag inte skulle vilja vara där jag är idag. Liksom. Eh, jag tycker som sagt så himla bra på TV. Jag säger fortfarande TV-sport, fast det nu mer SVT-sport. Men jag är uppväxt liksom, på tv sporten så. Eh, men sen om man gör exakt samma saker, det är. Det, det, det är tio år i en ganska lång tid framåt. Och sen kanske man jobbar lite mindre, det tror jag. Om jag ska se det rent krasst så tror jag det. För att någonstans så är det ändå så här att... Eh, jag tror man blir lite krokare med åren. Och det är ganska skönt. Det finns det som känns vemodigt med att äldre. Men det finns också det som jag tycker är rätt skönt. Man får mycket mer distans. Man är mycket bättre på att ta dagen som den är och se de här bra sakerna som händer i nuet och att verkligen ta vara på det och för mig är jag brinner för fotbollen, jag brinner för idrotten men mest av allt i livet brinner jag naturligtvis för min, min älskade familj så. och jag bara är så rörd jag säger det, men så är det och man kan inte bara låta åren gå man, man, jag försöker pussla så mycket bara går med mina konstiga tider och sådär och få ihop det med min allra närmaste, käraste liksom familj och så. Och vänner mina jättegoda vänner allt finns det. Men, men det gäller att ta vara på det också. Det gäller liksom att inte skjuta på sånt. Jag pusslar så mycket det går i nuet men jag skulle vilja ha ännu mer tid med det såklart. Mm. Så att jag tror att jobba lite mindre jobba gärna med fotboll men, men jobba lite mindre och och ägna mer tid åt. Det är viktigt. Jag, jag försöker ta övertid i, numera i, liksom i tid istället. Och se ja, hur, hur man kan liksom få ut det mer så istället. Mm. Och sen, eh, jag har väl en eh, sån här tanke också. Det har jag. Eh, därför att jag... Eh, jag, jag, jag har inga egna barn, jag tycker väldigt mycket om barn. Och jag har många barn som står mig väldigt nära. Och jag har fadderbarn sen massa, massa år tillbaka. Och där har ju tankar funnits ändå att man kanske någon gång vill ägna sig lite mer åt det. Kanske barn och idrott. Lilla sportspeglar jag jobbar mycket med. Jag tycker det är fantastiskt kul alltså. Ja, på något vis kanske. Barn i världen. Man behöver inte åka så långt för, heller. Det finns många barn nära att ägnas åt. Kanske. Mm. Mm. Du är ganska hård konkurrens i den här branschen. Vilka råd vill du ge till de yngre personerna som kommer in och vill slå sig in här? Alltså, det det kanske är kanske lätt att säga att, att eh, man inte ska krampa på för hårt. Därför att jag inser också att jag har haft tur i tajmingen. Jag tyckte det var svårt och att det var fantastiskt liksom, turligt att få jobb, att jag var så lyckosam när jag fick jobb. Men jag inser ju att konkurrensen idag är ju mördande och jag tror att det är mycket, mycket svårare. Och man ser ju inte det, minst på vikarieläge och sånt där, på olika redaktioner och liksom, ja, hur får man jobb överhuvudtaget i den här branschen. Ehm, så att det kanske är svårt att säga att ja, ödmjukhet, tar det lugnt... Ehm, Ändå liksom se tiden an, mod det kanske inte är så himla enkelt. Men samtidigt så tror jag att, att man ändå... Jag tror alltid det här, det kan gälla andra saker också i livet, att, att man ska sikta, sikta absolut. Men om man siktar rent rakt upp från början liksom, så är det väldigt lätt, det är svårare att ta ett par steg tillbaka. Jag brukar säga att det är enkla arbetssituationer här. Eh, eh, om man går ut lite försiktigare i en spikertext, lite försiktigare, så är det mycket lättare att stegra och ta ett steg till när man känner sig lite, lite mer av arm i kläden, eller lite mer att man verkligen känner att jag har täckning för här, nu kan jag gå på lite mer. Jag tror du kan översätta det både i stort och smått. Eh, att, att eh, ja, lagom. Lagom ändå pusha på och eh, ödmjukhet tror jag att det, den ska man aldrig någonsin göra sig av med, liksom. framförallt inför alla de som vi bevakar och eh, intervjuar och eh, ställa frågor i en sak men, men vi ska komma ihåg liksom, att eh, vi har ett jädrans ansvar, det, det, det, det säger jag alltid, kom ihåg det man har ett jäkla ansvar för det man faktiskt lämnar ifrån sig och det man Eh, använder materialet hur man eh, framställer människor vad man använder alltså vinklar det, där kan man aldrig nog tycker jag vrida och vända och eh, diskutera både inom redaktionen och med sig själv liksom. eh, kan jag stå för det här, är det rätt blir det bra eh, det tror jag, Det tror jag. verkligen glöm aldrig bort det, ja. ödmjukhet och att verkligen ta ansvar för det man skickar ut för att vi har ett, det är en jäkla genomslagskraft alltså, så är det ju vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här poddserien? Det finns ju jättemånga sköna och eh, spännande människor. Eh, både bland idrottsmän, kvinnor och eh, i våra yrke, ditt och mitt. Men eh, Anbryt Ryd-Petersson tycker jag. Eh, sista frågan knyter ju an till själva namnet på den här podden, vilket är agendasättarna. På vilket vis sätter du agendan, tycker du, i Sportsverige? Har någon mission med ditt yrke? Alltså från början var ju det mitt brinnande intresse som förde mig in på det här. Jag hade aldrig någon tanke att nu ska jag bli kvinna i den här världen så att många följer efter mig. Så var det ju inte. Jag älskade fotboll, jag älskar fotboll och jag, liksom, jag ville verkligen jobba med det här. Men om jag har inspirerat några tjejer att genom åren att våga ta det steget också inom de mest traditionellt manliga idrotterna så tycker jag att